Ryskt arbetsfolk slet hårt på att göra de sista två redutterna klara och i de andra spejade väntande soldater vakande ut över bröstvärnen. Ljudet av arbetande mäns hackande och bultande fördes i sommarvinden över de heta fälten söderut, ned till de svenska vaktposterna som väntade dem också.